Răul râul rămâi așa și rează mă obrazul de gândurile mele pământii. iar atât de tânăr râul asta seara, și crengile de apă atât de vii se duc prin seară dincolo de arbori. Chiar de fum, molu și tâmp rămâi, vor dezveli și pieptul negrul și trupul codrului scolat din câmp. Și plasmuiri absurde de lumină vor curge în lungul madurilor măi. Ce, chip ciudat de a muri, e clipa ce dai nu e în n noi. Se duc prin ore, dincolo de arbori, Cervanere de fum plutind, moleu, rămâi așa, Să ascultăm cum luna se sfâșie în pietre jos.